Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er torsdag den 22. juni, og her til morgen starter vi med de amerikanske tech-aktier, der faldt tilbage onsdag. Vi skal også forbi novo-nordisk slankemiddel ved Govi, der skal undersøges for, om det øger risikoen for kræft. Og til sidst skal vi høre om den svenske krone, der er faldet til det laveste niveau nogensinde, hvilket både er godt og dårligt for Danmark. Du lytter til Jørgen Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Vi starter med at kigge lidt på markedet i går. For onsdag talte formand for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, foran kongressen. Her fremhævede han behovet for yderligere renteforhøjelser for at bringe inflationen ned til bankens mål på 2% om året. Det var ikke noget, investorerne var glade for at høre, og især tech-aktierne blev presset, som derfor trak markedet i minus. Formand Jerome Pauls meldinger onsdag var egentlig på linje med det, han også sagde i sidste uge efter Feds rentemøde, hvor renten efter 10 forhøjelser i træk blev fastholdt, og hvor bankens ledelse signalerede to renteløft mere i 2023. Jerome Powell sagde onsdag. Næsten alle deltagere af bankens ledelse forventer, at det vil være passende at hæve renten yderligere ved årets udgang. Novo Nordisk slankemiddel Vigovic skal undersøges for, om det øger risikoen for kræft. Det europæiske lægemiddelsagentur, også kendt som EMA, har nemlig rejst et såkaldt sikkerhedssignal for Vigovic. Det samme gør sig gældende for Novo Nordisk Diabetes Medicin og Sempec. Det skriver BT på baggrund af et skriftligt svar fra EMA ifølge Marketwire. Grunden til, at EMA har valgt at undersøge lægemidlerne er et studie, der tyder på, at virkelingsstoffet i de tro, Præparater kan øge risikoen for skjoldbrugskirtelkræft hos patienter med type 2-diabetes. I et skriftligt svar til BT oplyser Lars Otto Andersen Lange, der er pressechef i Novo Nordisk, at patientsikkerhed har den højeste prioritet hos Novo Nordisk. Ifølge ham har virksomheden ikke selv fundet en øget risiko for skjoldbrugskirtelkræft i mennesker, Norge Nordisk har dog fundet en sammenhæng mellem skjoldbrusk og virkningsstoffet semaglutid i dyreforsøg. Den svenske krone er faldet til det laveste niveau nogensinde. Kronekursen lyder i øjeblikket på 63 danske kroner for 100 svenske. Den rekordbillige krone kan blive en gevinst for danskere, forklarer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri til Berlinske. Den lave valutakurs betyder, at man får mere for sine danske kroner i Sverige, så det er altså nu, at man med fordel kan sætte kursen mod nabolandet. Udviklingen kan da også fået en negativ effekt i Danmark. Cheføkonomen siger til avisen. Den lave svenske kronekurs er et økonomisk tab for dansk erhvervsliv. Sverige er et af vores største eksportmarkeder, som køber for 150 milliarder kroner om året. Og når den svenske krone er faldet så meget i værdi, som den er, så bliver det dyrere for svenslerne at købe danske produkter. Det betyder, at de køber mindre, så det vil koste os eksportordrer. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06 og følge nyhederne på jørenveste.dk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der var du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.